to yeah. na preek van Dominik Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. van dwalings, misleiding en leens, valse profesee en verdraaide waarhede onkeerbaar spoeld het dier ons woonhuise en dier ons kerkhuise, soos vloedwater stoot het op teen die kerkbanke en selfs spreekstoele word daardier verswelg Ach, hoe gaan hierdie vroukie staande bly? Hoe gaan sy dit oorleef in hierdie siedende watermassa? Dit is ook ons probleem hier aan die begin van 2020. Hoe gaan Godse kinders staande bly, want die water kom en dit kom. Ons Hemelse Vader in een wereld vol van onrust in een jaar wat getuig van opstande in jaar wat getuig van woelinge in jaar wat getuig dat U gerechtigheid nog nie hier op aarde gekom het nie Dank ons U dat ons nog hier by mekaar kan kom dat ons hier in vrede by mekaar kan kom en dat ons kan luister na die woord wat jy seen Jesus Christus aan sy apostels gegeet ons dankie dat ons daar die woord het ons dankie dat jy oor alles wat daar gebeur in hierdie wereld regeer dat ons seker kan wees dat onse Heere eendag weerkom en dat hy in regverdigheid sal oordeel en dat u, Hemelse Vader, al die moeite van ons sal wegneem en die trane van ons oog sal afwee. Ons dank u, Hemelse Vader, dat u ook dier die Heilige Geest tot ons spreek en dat daar die heilige gees alle onrus in ons harte tot bedaring bring. Alles wat scheiding maak tussen ons en u wegneem, so ons onbevangen na u woord kan luister. Want ons is swak, Hemelse Vader, ons moet het belei. Ons word so makkelijk beindruk, door dit wat ander mense sê so makkelijk beindruk door dit wat groots is in hierdie wereld wat belangrik is wat blink en wat skitter ons belei hemelse vader dat ons zwak is in ons eie geloofslewe ons belei dat ons slordig is in ons gebede tot u ons belei dat ons u nie lief soos ons moet nie en dat ons nie die werk wat Ie Seen Jesus Christus vir ons gedoen het, altyd na waarde ag nie. En daarom gryp ons die genade aan wat ons in Ie Seen het. En ons bid vir ochend weer eens, aan die einde van hierdie jaar, soos ons as dit Ie wil is, aan die begin van die volgende jaar sal bid, dat Ie ons sonde sal vergewe. Ie ken elk een van Ie kinders jy weet wat hulle omstandighede is jy ken hulle in hulle pijn jy ken hulle in hulle eenzaamheid jy ken hulle in hulle vreegte daar is geen gebeurtenis in ons levens wat buiten jy sig is nie hemelse vader en daarom vraag ons dat jy vir ons nou een onverdeelde hart sal gee Is so dat ons ons oë gerig sal hou net op U en op U die woord wat vir ewig bly staan. Amen. O liefde kus u vonk van verlang. O God, hoe gaan? Wanneer die tempo te staan? Met u wil en dan Ons hou ons self vandag grootliks besig met die geskryfte van die apostel Johannes uh, uit sy eerste brief uit maar dan ook uit dit wat hy vir ons opgeteken het in die boek openbaring, die, die twaalfde hoofstuk Wanneer ons die eerste brief lees, dan sien ons baie ooreenkomste ook met Johannes' evangelie Dit begint so wat van die begin al was wat ons gehoor het wat ons met ons oog gesien het wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe en die lewe is geopenbaar en ons het het gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat met die vader was en aan ons geopenbaar is wat ons gesien en gehoor het verkondig ons aan julle so dat julle ook gemeenskap met ons kan hee en ons gemeenskap is met die vader en met sy soon Jesus Christus en ons skrywe hier die dinge aan julle so dat julle blijdskap volkome kan wees en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig God is lig en geen duisternis is in hom nie As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doe nie die waarheid nie. Maar as ons in die licht wandel soos hy die licht is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy sien, reinig ons van alle sonde. En dan lees ons verder vanaf die tweede hoofdstuk, die 18 achttiende vers. Kinders, dit is die laaste uur En soos jylle gehoor het dat die antichrist kom Bestaan daar ook nou baie waar Waaruit ons weet dat dit die laaste uur is Hulle het van ons uitgegan Maar hulle was nie van ons nie Want as hulle van ons was So hulle by ons geblei het Maar dit moes aan die licht kom dat hulle nie amal van ons is nie. En julle het die salving van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichristus wat die vader en die seun loon. Elkeen wat die seun loon, het ook nie die vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die seun en in die vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die eeuwige lewe. Dit het ek aan jylle geskrywe met betrekking tot die wat jylle misleie En die salving wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle En jylle het nie nodig dat iemand jylle leer nie Maar soos die selfde salving jylle aangaande alles leer So is dit ook waar en geen leer nie En soos die jylle geleer het, so moet jylle in hom bly En nou, my kinders, bly in hom so ons vrymoedigheid kan hee wanneer hy verskyn en nie beskaam van hom weggaan by sy wederkomst nie. As jylle weet dat hy rechtverdig is, dan weet jylle dat elkeen wat die gerechtigheid doen uit hom gebore is. En dan blaai ons na die boekopembaring, die twaalfde hoofstuk. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar ons lees Vanaf die gedeelte waar die Satan op die aarde neergegooi is en hy vervolg die kerk van die Heere Die Satanse plek was nie meer in die hemel te vinden nie en hy is op die aarde neergegooi Daarom, wees verheeg o jemele en die wat daarin woon Wee die bewoners van die aarde en die see Want die duivel het na julle neergedaal met groot woede Omdat hy weet dat hy min tyd het En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde Het hy die vrou vervolg wat die sienkie gebaar het Maar die twee flerke van die groot arend is aan die vrou gegee So dat sy na die woestijn na haar plek kon vlieg Waar sy uit die gezicht van die slang onderhou word Een tyd en tye en een halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos een rivier achter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer door die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond opgemaak en die rivier opgeslik die rivier opgeslik wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer tegen haar ander nakomelinge wat die geboeie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Dit is die woord van die Heere en ons lees tot so ver daaruit. Johannes 2 vers 24 sê die apostel vir sy leesers wat jylle dan van die begin af gehoor het laat dit in jylle bly as in jylle bly wat jylle van die begin af gehoor het dan sal jylle ook in die seen en in die vader bly Geliefdes in die Heere Jesus Christus die skrywe van die boekopenbaring bevind die apostel Johannes omself op die eiland Patmos as een banneling. In die twaalfde hoofstuk van daar die merkwaardige geskryf word die gelovigese strijd hier op aarde beskryf in die tyd dat die slang reviere van haat en wrevel op die vrou loslaat. Hy doen dit dier water water wat by sy bek uitstroom strome en strome water om die kerk te oorspoel om die vrou weg te voer reviere van dwalings, misleiding en leens valse profesee en verdraaide waarhede onkeerbaar spoel dit dier ons woonhuise en dier ons kerkhuise, soos vloedwater stood dit op teen die kerkbanken en selfs preekstoele word daardier verswelg Tsunamis uitgebraak dier die Satan self. Ach, hoe gaan hierdie vroukie staande bly? Hoe gaan sy dit oorleef in hierdie siedende watermassa? Dit was die apostel Johannes' probleem daar op die eilandpadmos aan die einde van die eerste eeuw. Dit is ook ons probleem hier aan die begin van 2020. Hoe gaan Godse kinder staande bly, want die water kom en dit kom. Dit kom nou al vir 2000 jaar. En dit sal steeds kom tot aan die einde van die tyd. Dwaling, misleiding, leens, valse professie en verdraaide waarhede. Voortgestief van leenaar tot leenaar, van mond tot mond, van leesinglokaal na leesinglokaal ingedruk en versnel dier een mediakanaal na die ander. Ons luister ook dan verochend na die selfde apostelse woorde uit sy eerste brief woorde van vermaning en bemoediging tot die Heerese bruidskerk wat julle dan van die begin af gehoor het laat dit in julle bly As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die vader en in die zoon bly. As in julle bly. Dis die apostel Johanese raad aan sy tsunami getuisterde kinders. Die oorspronkelike waarheid wat julle van hom gehoor het, daar die waarheid moet in julle bly. In die laaste uur waar die antichrist in sy trawante die golwe van die leen rai in daar die tyd moet die oorspronkelike waarheid in Godse kinders wees. En as dit die geval is, dan kan die brandes maar kom, dan sal hulle veilig en geborge in Christus bly. Wanneer die antichriste waters oor die wereld stroom, word alles dier mekaar gegooi. Soos die waters van een tsunami oor een strandspoel spoel word alles omgegooi, alle vastigheid word vernietig, boe en onder word omgekeer, die fondamente word omgegooi soos Pesalm 11 sê. Dit voel asof jemel en aarde tuimel soos die kleren in een wasmachine. En so kom die misleiding oor die wereld gespoel. Is daar nog een verskil tussen lig en duisternis? Is daar nog een verskil tussen een man en een vrou? Is daar nog verskil tussen God en mens? Is daar nog a verskil tussen God en sy schepping? Is daar nog een verskil tussen die kerk en die wereld tussen heilig en onheilig? Is daar nog een verskil tussen Jezus en die afgoede? Is daar nog een verskil tussen Jezus en ons? kan die leen en die waarheid in die troebel waters nog van mekaar onderskui word wie en wat is die Christus, wie en wat is die antichrist is die Christus en die antichrist nie uiteindelik maar twee pole van die waarheid nie, soos die oosterse yin, yang, wit en zwart mooi balanceer nie het goed en kwaad nie maar die selfde oorsprong nie Johannes skryf in een tyd van skommeling en onzekerheid In die winde van verandering waai sterk en die strome van dwaling sleer alles mee. Johannes was die geliefde apostel. Johannes die ouderling soos hy later bekend bekendgestaan het. Hy skryf aan sy geliefde kinders, aan die gemeentes van Klein-Aasie, die gemeentes van Evese. Dis ook in Everse waar die apostel Paulus jarenlang gewerk het en gearbeid het. Sonneris het hy ook die hele raad van God verkondig aan die gemeentes daar. En daar het hy ook by sy vertrek die ouderlinge gewaarski. Hy sê, ek ga nou. Hy was op pad die Jerusalem toe. Maar jylle moet ach gee op hierdie kudde. Want ek weet dat na my vertrek vrede wolve onder julle sal inkom en hulle sal die kudde nie spaar nie ja uit julle self het daar manne opgestaan manne wat verkeerde dinge praat om die disciples weg te trek achter hulle aan en dis precies wat gebeur het waar kom die antichriste vandaan het ons gelees Johannes sê hulle het van ons uitgegaan Hulle was hier tussen ons Hulle het die woord aan ons verkondig Hulle het saam met ons die heilige nachtmal gebruik Hulle het die heilige nachtmal in ons bedien En dis juist hoekom hulle so gevaarlik is Hulle ken die kerkelike opzet Hulle pra die kerkelike taal Daar stroom uit hulle monde uit Ons hoor woorde soos liefde Genade, sien, vergifnis, versoening Ons hoor uitdrukking soos moenie oordeel nie En dit klink alles so bekend, so recht en so mooi Maar wat doen die antichriste? Hulle kom met een nieuwe lering Een lering wat sê Jezus was nooit die Christus nie Daar was so een mens as Jezus Maar hy was nie die sien van God nie God het dis nie sy enige geboore sene na hierdie wereld gestuur om versoening vir ons sondes te doen. Hierdie gedagte sier die leer is verkeerd, sê Johannes. Hierdie leer tas die grondwaarheid van ons geloof aan. Hierdie leer het sy oorsprong by die een wat teen Christus is. Dit het sy oorsprong by die antichrist. En diegene wat het leer is antichriste Wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jezus die Christus is. Die leer het later bekendgestaan as die gnostiek. Die gnostisie daarop geroem dat hylle die ingewijdes in die diepere kennis was. Dat hylle diegene was wat werkelijk geweet het Werkelijk gewet het hoe dinge op een geestelike vlak in mekaar steek en hoe die Bijbel verklaar moet word. En wanneer hulle, hulle doel bereike, dan was die hele godsleer omgekeer. Dan was duisternis lig en licht duisternis. En baie, baie van die gemeentelede bevind hulle self in troebelvaarwater waar geloof en ongeloof nie meer onderscheid kan word nie, hulle bevind hulle selfs sonder enige vastigheid. Jy weet, geliefde kinders van God, liefde gemeentelede van Matlabas, dat ongeloof tsunamis steeds oor ons spoem. Jy weet dat geleerde professoren aan theologiese skole is wat die lichamelike opstanding van Jezus Christus ontkent. Hulle was 20 jaar gelede daar en hulle volgelinge is nog steeds daar. Hulle maak daarop aanspraak dat hulle oor medere kennis beskik. Nou, na al die eeuwe is ons uiteindelik in staat om die Bijbelrecht te verstaan, sê hulle. En dit wat ons tot disver geleer het, staan eindelijk nie daar nie. Wat die reformatore geleer het, geld nie meer vandag nie. Die Jesus wat jylle ken, wat jylle mee groot geword het, is eindelijk nie die rechte Jesus nie. Soos Johannes sê, hylle het van ons uitgegaan. Hylle is en hylle was hier tussen ons geleerde professore, wat ontkende daar ooit soe iets soos een maagdelike geboorte was wat van Jezus niks meer wil erken as dat hy een goeie voorbeeld was nie. Hy het gekom, ja, om sociale gerechtigheid om dit te bewerkstellig. Hy was een kampvechter vir vrouwenrechte. Hy was een activist in armoede. Ja, selfs dees hoor ons dat hy een gei was. Hulle ontken dat God vlees geword het, dat God as mens vir ons gesterf het en dat hy werkelijk uit die dood opgestaan het hulle ontken dat hy die enigste weg die enigste waarheid in die lewe is hier is die grondwaarhede van ons oorgeleverde geloof Johannes word dikwels beskryf as die apostel van die liefde maar broeders en sisters wanneer ons hom in die evangelies leer ken dan lees ons dat hy en sy broer sy ander bijnaam gehaad het hy en sy broer het een ander bijnaam gehaad een naam wat Jesus self vir hulle gegeet hulle was boeangerest die seens van die doner en hier in hierdie skrywe van Johannes sien ons duidelik hoe die apostel rondom die waarheid inderdaad een sien van die doner was God is lig skryf hy en geen duisternis is in hom nie as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en ons wandel in die duisternis dan lig ons en ons doen nie die waarheid nie Johannes trek die lijn helder en duidelik En daar waar hy die godelike licht laat val Daar waar hy die licht van Godse woord laat val Daar word die troebelste water helder Hy was een ooggetuie van die waarheid Hy was ook een ooggetuie Hy het die waarheid met sy eie hande gevoel Die woord van die lewe met sy eie hande gevoel Johannes het nie storiekies aan die Ephesians kom verkondig nie. Hy sê saam met Petrus, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons die kracht in die komst van ons Heere Jesus Christus bekendgemaak het nie, want ons was anskouwers van sy majesteit. Hierdie God geopenbaarde waarhede, hierdie selfbeleefde, hierdie self ervaarde waarhede, sê die apostels, is die enigste manier waarop ons met God gemeenskap kan hee. En het is om daar die waarhede te aanvaar, om in een tyd van misleiding daar die oorgeleverde waarhede te koester, wat jylle dan van die begin af gehoor het, laat dit in jylle bly. In sy tweede brief verwees Johannes ook na die waarheid wat in die gelovig is bly. As die waarheid in jylle is, dan sal jylle nie kantel nie. Dan sal jylle nie meegesleer word nie. Dan ontsnap jylle die tuimeling van die tsunamis wat dier die wereld spoel. Dan skyn die licht in die duisternis en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Die waarheid moet in ons wees. Die vleesgeworde woord moet hier binnen in ons wees. Christus moet hier binnen in jou leef Onder soortgelijke omstandighede skryf Paulus aan die Galatiers Soortgelijke omstandighede want ook daar het leerdwaling in die oorhand begin kry Hy sê ek verwonder my sê hy vir die gemeente dit verstom my dat jylle so gauw afvallig geword het na ander evangelie toe terwyl daar geen ander is nie behal dat het daar sommige mense is wat jylle in die war wil bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Jy sien die Satanse vloedwaters spoel nie net dier Johannesse gemeentes nie, maar ook die ander apostels in gemeente na gemeente. Verwarring, verdraaiing, verwringing, maar uiteindelik gaan het oor die verloening van die Seen van God. Uiteindelijk gaan het oor die miskenning van die meest radikale verlosser wat die wereld nog ooit gehaat het en ooit sal hee. Kinders, dit is die laatste eer. Die apostel praat met ons soos een diep bekommerde vader met sy kinders praat. Dit is nou al 2000 jaar lang die laatste eer al is ons 2000 jaar lang in die laatste dag mag ons nie verslap in hierdie strijd nie hierdie strijd om staande te bly die gelovig is in die laatste eer en in die laatste dag die gelovig is met anner woorde in die dag napingster hulle het toch iets wat die oud testamentiese volk nie gehaad het nie Jylle het die salving van die Heilige Gees. En met daar die salving sal jylle geleerd bly. Geleerd met die kennis wat jylle waarlik tot jylle redding nodig het. Dis wat die Heere Jesus ook aan sy disciples beloof het in die Evangelie volgens Johannes. Hy verwijst na die Heilige Gees in hoofstuk 14 en hy sê die trooster die Heilige Gees wat die vader in my naam sal stuur, hy sal jylle alles leer, en hy sal jylle herinner aan alles, wat ek vir jylle gesê het. Die salving wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle, en jylle het nie nodig, dat iemand jylle leer nie. Maar soos die selde salving jylle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leenie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Julle het nie nodig dat die wereld so slim as julle iets anders leer nie. Geliefde, medekinders, hoe gaan ons in die komende jaar staande bly? Hoe gaan die oorgeleverde waarheid in ons bly? Gaan hierdie gemeente staande bly, terwyl die een golf na die ander oor ons spoel moet te gauw ja sê nie kyk rondom my hoeveel gemeentes hoeveel kerkmense al in hierdie land reeds weggespoel het as jy die salving van die heilige gees het dan sal ek jou sonda hier sien Samen sal ons sondag na sondag aan die geloosbeleidnis vasthou, verlewe en dood daaraan vasthou. Ek gloe in Jesus, die Christus, die enige gebore Seen van God. Hy het mens geword, hy is gekruisig, hy het opgestaan, en hy het opgevaar, en hy kom weer hy kom weer om die levendes en die doodjes te oordeel hou saam met my aan daar die beleidnis vast soos een drenkeling aan een reddingsboei vast uiteindelik sak die water uiteindelik verdwijn dit in die sand soos ons gelees het uiteindelik vind hy die, die voete rots vast staan die voete vast op die rots en daar die rots is die Heere Jesus Christus Amen Kom, laat ons dank Genarige God en Jemelse Vader en so bid ons dan vir al die kinders op die dag en bid ons vir al die gemeentes en bid ons vir amal wat nog in die waarheid staan en dit leer, onbevangen, ten spuite van theestand, ten spuite van spot, ten spuite van hoon, ten spuite van die minachting van die wereld, in baie gevalle ten spuite van vervolging, bid ons dat u sal wees met diegene wat in die waarheid staan, die knechte wat u in die dienst geroep het, die ouderlinge gemeentelede mans en vrouwens in een deur mekaar wereld ons bid jy myse vader dat jy rustigheid die rustigheid wat jy vir ons in die eredienst gegee dat dit by ons sal bly met die wete dat die heren wat van geen wankel weet nie nummer sy verbond vergeet nie Amen. geluister na 'n preek van Dominique Gustaf Opperman van die Gevoormeerde Kerk. As jy belangstel ‘ stel in hoogpreke en bybelstudies, besoek geris woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad woorde uit sy woning. As jy enige na vraag het, kontak ons by 083 650 2186. Dit is 083 650 dwee jen Wie is die man wat